Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 26. oktober, og denne morgen starter vi med Mette Frederiksen, der nu vil give højere løn til offentligt ansatte. Så skal vi forbi Elon Musks opkøb af Twitter, der sandsynligvis snart får sin ende. Det skal handle om techgiganter, der har aflagt regnskab. Og så skal vi også lige høre om den stenrige premierminister, som Storbritannien har fået. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er sine Terp. Efter længere tids optræk, så melder statsminister Mette Frederiksen nu ud, at hun vil bruge milliarder på højere løn i det offentlige. Det skriver Berlingske. Pengene vil, siger hun, komme løbende frem mod år 2030, hvor beløbet vil udgøre 3 milliarder kroner ekstra om året. Et beløb, som regeringen vil tage fra det såkaldte økonomiske rådrum, og som vil skulle bruges til et permanent lønloft og til at sikre bedre arbejdsvilkår, siger statsministeren til Berlingske. Og beløbet vil svare til, at 235.000 offentligt ansatte kan få 2.000 kroner mere om måneden. Og statsministeren vil dog ikke inden et valg definere præcis, hvem der skal have del i pengene, men hun nævner over for Berlingske, at sundhedsvæsenet, daginstitutionerne, ældreplejen og fængslerne er områder, der er udfordrede. Verdens rigeste person Elon Musk planlægger at gennemføre overtagelsen af det sociale medie Twitter på fredag. Det skriver Bloomberg News med henvisning til unavngivne kilder, som oplyser, at det har Tesla-topchefen informeret sine bankforbindelser om på en videokonference tirsdag. Den samlede pris for Twitter er på 44 milliarder dollar, og Elon Musk vil levere langt den største pose penge selv, ligesom andre eksterne investorer er med i hans konsortium. Men storbankerne på Wall Street har desuden forpligtet sig til at komme med 13 milliarder dollar i lånefinansiering. Og det er altså på et hængende hår, at Elon Musk vil overtage Twitter, for de to parter, altså Twitter og Elon Musk, de ligger lige nu arm i amerikansk retssale, efter at Elon Musk faktisk havde troet med at trække sig fra den her kæmpestore købsaftale. Men retten har altså givet Elon Musk en frist, der hedder nu på fredag kl. 17, og køber Elon Musk ikke Twitter inden da, så vil den her retssag fortsætte tech-giganter sendt ned efter regnskab. Vi bliver i USA lidt nu for nogle af verdens allerstørste tech-selskaber, altså Alphabet, som står bag Google og Microsoft, de fremlagde nemlig regnskab i går. Og investorerne de vendte tomlen nedad til Alphabets regnskab, som viste et ringere salg end ventet, og aktien dykker med cirka 7% i eftermarkedet. Lidt bedre gik det for Microsoft, der kunne bryste sig af et regnskab, som i det hele store var sådan lidt bedre end ventet, men alligevel bakker aktien med 6,7 procent i eftermarkedet. Og eftermarkedet er, når man handler aktier uden for børsens åbningstid. Vi slutter af i Storbritannien, som tirsdag fik et nyt statsoverhoved. For den nyslåede konservative leder Rishi Sunak blev indsat som premierminister. Dermed har britterne fået deres rigeste premierminister nogensinde, for Rishi Sunak og hans kone, Murti, har en formue på 730 millioner pund, altså ca. 6,2 milliarder danske kroner. Det er en større formue end flere kongelige, skriver Reuters. En stor del af pengene stammer fra premierministerens kone, som er arving og storaktionær i den indiske teknologivirksomhed Infosys, som hendes far stiftede. Rishi Sunak afholdt tirsdag sin første tale som premierminister, og fra talerstolen i Downing Street 10 lovede han at rydde op i det politiske øh, mudder i Storbritannien. Og han sagde, regeringen, som jeg leder, vil ikke efterlade den næste generation med en gæld, som vi var for svage til at betale. Jeg vil forene vores land, ikke med ord, men med handlinger, sagde den nyslåede premierminister. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig lytte med på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9, og følge med på youinvestor.dk i løbet af dagen. Tak fordi du lyttede med.